підводячись з місця. Нехай усе буде по-вашому. Я їду, тільки дозвольте мені залишити біля вас п'ятьох своїх козаків, щоб я був спокійний. Спасибі, сину, за ласку, зворушено відповів Запорожець. Не звик. Ну, залишай козаків, якщо хочеш. Тільки сам поспішай. Але завжди. Він подав Наді знак рукою. Ще два слова. Ти, козаче, вийде, кивнув дід, на Петра і знову заплющив очі. Петро вийшов з келії, а отаман схилився до запорожця. Повіки старого піднялися. «Вина!» – тихо прошепотів він. Найда налив повний ківш і, трохи підвівши голову названого батька, підніс вино до його вуст. Запорожець випив до дна. За хвилину на його щеках виступив слабкий рум'янець. «Слухай», – уже бадьорище заговорив дід, і спершись на лікоть, подав найді знак присунутися ближче. «Слухай, замок неприступний. Харчів, води і військових припасів у ньому вистачить надовго. Облогою ви його візьмете хіба що через півроку, а то й пізніше. Є інший спосіб. Колись, років 20 тому, до замку був підземний хід». Він починався на березі ставка і вів до спочивальні самого Лиходія Кшемуського. Ти знаєш, замок стоїть на неприступній скелі. Довкола неї йде мур. З одного боку викопано рів, з іншого боку до цього рову прилягає став. Коли підеш уздовж стіни, праворуч від ставка, і дійдеш до третьої вежі, поверни від неї прямо в ліс. Там за сто кроків побачиш скелю, під нею в кущах є лаз який йде під землею і виводить у спочивальню самого Кшемуського. У ній висять на стінах портрети предків князів Яблоновських. На одному з лицарів чорне оксамитне вбрання і срібні лати. В одній руці він держить меч, а в другій оздоблений чорними перами шолом. Треба підійти до цього портрета і натиснути щосили на очі лицаря. Тоді картина відсунеться і відкриє вхід до підземного лазу. Запорожець зупинився на мить, щоб перевести дух, потім заговорив ще жвавіше. До потаємні двері відчиняються іншим способом. З боку лазу вони вкриті листовим залізом, поприбиваним здоровенними цвяхами. Треба знизу відлічити 19 цвяхів, от 19-го відлічити праворуч ще три цвяхи і повернути четвертий. Тоді двері відчиняються прямо у спочивальню «Лиходія». «Ти дивуєшся, що я так добре знаю все?» – з моторошним сміхом вигукнув запорожець, постиріше здивування найде. «Все знаю. Кожен камінчик, кожен закапелок я оглянув у цьому проклятому кублі, обдумуючи свою помсту. На кожному його камені лишилися краплини крові моїх дітей» то хіба я можу забути ці подробиці, вони мені запам'яталися на все життя. О, коли б я нині міг полетіти з вами, я привів би вас до самісінької постелі гаспеда. «Не турбуйтеся, батько, вигукнув отаман, підтримуючи старого, я замість вас полечу і знайду таємний хід. Я б присягався і знову присягаюсь, помщусь за вас лиходіям так, як помстився б за свого рідного батька». «Так, так, ти помстишся», – гарячково заговорив Запорожець, впиваючись очима в обличчя Найде. «Ти син мій, мій тепер син, мій. Ох, сину, я стільки років таївся від тебе, і лише нині можу пригорнути тебе до серця. Йди ж до мене, дай обняти тебе ще раз». Запорожець з якоюсь нелюдською силою притис отамана до своїх грудей і, задихаючись від хвилювання, промовив. «Мій син, мій, українець серцем і душею, і страшний месник ляхам». «Українець серцем і душею, і страшний месник ляхам», – повторив за ним Інайда. З рудей запорожця вирвався несамовитий крик тріумфу. «Дякую тобі, Господи!» – прошептав він, зводячи очі до неба. «Ти вже тут, на землі, заспокоїв моє розтерзане серце. Іди ж, сину, іди, але бережи себе, в тобі єдиному моє життя». Моя радість. Бережі себе, батьку, тремтячим голосом промовив отаман і припав устами до сухих дідових рук. Старий запорожець прихилив ближче голову найде і, поклавши на неї руки, ледве чутно мовив то нехай же благословить тебе Бог, і ще раз поцілувавши козака в чоло,